На вогні святому спалимо розлуку. Повість Хеєє. Дума перша – боян. Тяжко бути бояном у славянському краю. Та й хіба всякий ним стане? Ступить на стежку пісні й думи лише той, хто перейде безодню відчаю і смерть перейде і збереже у серці правічне полум'я віри в любов і глибину вартість життя. Ця дума про такого співця. У муках і тривогах народилася його слава. Почнеться наша розповідь від тих днів, коли він був ще тільки легковажним, веселим, натхненним юнаком. Звали хлопця Диводаром. А чому? Познайшли його мандрівні вої славянські на високій могилі в дикому полі. А було так. Їхала лицарська дружина послами від братерства Хортицького, що за порогами словутинськими до чорногорських ведунів дивів, котрі з давніх тавен втаємничувалися на дивській полонині і доступні були для зустрічі лише тому, хто доростав мудрістю і мужністю до цих казкових істот. Так от відрядили отамени братчиків у далеку дорогу, давши щире напуття і благословення найстаріших характерників волхвів. На третій день путі сталася пригода, про яку тут згадано. Коні поволі ступали звіриними стежками поміж високотрав'ям, що сягало буйно вище голів вершників, а коли праворуч вигулькнула з хащів могила, передній кінь тихенько заіржав. — Чого тобі, вогнехресте? — запитливо схилився до гриви коня. — Грипал, чільний лицар. Кінь знову заіржав. Вої притихли, слухаючись у під степових бур'янів та чагарів. У сюрчання коників полився дитячий плач, що чувся від могили. Горепал пришпорив коня і помчав туди. Майже на вершечку могили в кубелечку стирси трави лежало голісіньке дитя. Відчувши, що хтось є поруч, воно зарепетувало. Взяли його лицарі з собою, вважаючи, що то добрий знак долі врятувати від загибелі беззахисне створіння. Погмоніли між собою, подивувалися, хто б то міг залишити в дикому полі дитя невірну смерть, та й порішили не інакше, як дарунок від блакитного виднокола, від кумира зоредива, а то й від самого сонця ярдива. Тому й назвали хлопця диводаром. Ціле літо і осінь добиралися братчики до чорних гір. Багато країв перетинали вони, багатьох людей бачили, не всі дружньо зустрічали мандрівних воїв, інколи на лісових або гірських стежках зав'язувалися жорстокі герці, звеніли мечі, грізно ржали бойові коні, і лилася гаряча кров на спраглу землю – Знову йшли далі лицарі, лишивши десь на рівнині чи в кам'янистій долині високому могилу над упокоєним товаришем, як пам'ятку його вірності й доблесті. Тисові та букові ліси на Чорногорських схилах вкривалися по золотою і осіннім багрянцем, коли вступив бойовий гурт побратимів у Ведунську долину, з якої стежка вела прямісінько на дивську полонину. Зупинив їх гучний голос, що докочувався невідомо, звідки, і тривожно відлунював понад скелями. Зупиніться вої, і скажіть, хто ви? переглянулися лицарі між собою, і Горепал гучно відповів перелітні птахи. Звідки й куди наполегливо гриміло в горах? Звирію, вирій. «Де маєте спочити? На дивській полонині. Хто такі диви? Останні вартові святого багаття. Стежка перед вами вої. Хто вийшов із казки, хай повернеться в казку. Почувши ці слова, Горпал торкнув повід».